موران محترم اور ارګن کو د مولانا مفتی توسي رحمت صاحب د تور تفسیر قران 88 تفسی نمبر 61 چې بمحله بلر خیل مرغوش کې په 15 نو د 2000 کې شهرې د جدي د میرا وید پټه سچای شهاب دی توي د سنت 61 اې ان دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلاوان زيد مینټور جانګیر اور سوادی پرپرایټر ان ورشر توي دی موبایل نمبر 03415710126 د واتاپوس دی دیکه دو, دو میقات نمخ کی ول راغنی ما ع جلکا عن قومه کا کی بل سوال ته اشاره قوم دی سہالت کفر خود موسی علیه السلام لوک نشر غیر مرتب سره جواب ورکهی د سوالی ثانی نه جواب یا لا هم اول ای علا اثری کوم دې حالت کې پر غوره چې زما په طریقه باندې مسلمانان دي مسلمان شوی دي او د دویم د اول سوال نه جواب عجل تو الیک ربلی ترزا ما درت یا الله تیزی زکو کلا چې تر ازیشي قال اوی موسیٰ علیہ السلام هم اولائی دا کسانو على اثری پنکش قدم زما باندی دی او چل دیو کلمات آتا رب بیرہ و زما دی رپارا چی ترازی و الله قال اوی اللہ افعینا قد فتن تحقیق سر منگا اخبار دی دی طرف د الله نه موسیٰ تا تحقیق سره منگا ازمائش کے د چوری دی قوم ستال را پس دستانا او گمرا کری دی دی غلرہ سامیری نسبت مجازی فارج او عام فشو موسی السلام خپل قوم ته په حالت د غثا کې افسوس کونکي قالایا قوم او قوم الامی ییدک ربکم وعدن حسن آیا نداغه سته ایا وعدن داغه سته راستان سونه رب تاسو وعده خسته کول د توراتی یا وعده خستا توحید تاسو توحید نو دا کله یا یا تو تورات یا توحید او وسوال اول د مصالح صلوات والسلام عطا تعالی آیا اوګده شو علیکم پتاه سمانه ال عهدو نه تد جدا یی زما ام آره تمی تاسو فرادا کلیوا دا چ نازل شي پتاه سوبانې یو غزا بو د طرف فروردګر ستا سونه بس اختلا خلاف کو تاسو دوه دې زما دویم دوم یا خدا چی زمانه تدرباندوګ ده شو چې زو دنه جدا شمنو دا کار مو کو یا دا الله اکبر چه تانسو ده غذاب اراده کلو چې بونگ بانده ده غذاب رانشی ده اراده مونکلو نو دا غی جواب پشیقی سالیس بانده. قالو اوی آئین ما اخلاف نامنگا خلاف نلکڑه. ماو ما دا که دا نهتیستاو بی ملکی پخپل اختیار سره لیکن منگا بار کلیشوی پا منگ باندیا بوجونا. د کالو دا قومنا پس او غرزول منگا غیلارا. دا رنگ او غرزول غیلارا سامیری. سامیریم وی کالی رال الوی غرزولا. نو دا کسی کاریو که دا غی نیس نو سامیر اصل کې د کلی نو اغیطا منصوب دی آق سامیری آق کل ده سامیر کلی والا بھائی او اڈر چالا کو در روز سامیری پیدا کی ستا په جماعت کی بس سامیری پیدا کی د ده بغض و حسد ده و فاخرج فا کلام د الله دې پسراوی با سلام ددید فاراجلن یو اسخه جسدن یو جسد والا له دغه د پاره خوار دغه د پاره خوار او چای چې عبادت کلو نو خار خار خار خوار دغه د پاره خوار اواز فقالو اوس دی ټول ویلو مانا دا غفا غوینا را زیونو زکر طولتا نزبت کئی فقالو اوی دی هادا دا الہو کمیلاستاسو دی و الہو موسا او الہ د موسا دی فانسیا چې کلام دا الله شید نسیا نو مانے ای ترک سامیریو ایمان پری خود سامیری ایمان او کدا کلام د سامیری شي نو فانسیا موسا طریقہ ہو موسا علیہ السلام خپل طریقہ پری خود دی یا ذا انسیه موسی الہ هو عندکم وذهب الى طور موسی علیہ السلام خپل خدای تاسو غپره خدای له دست تاسو خدای له او اوه کوی تور ته لاړو افلا يرونا د فرد او آیات د توحید سلورما د فرد توهم یارا الا بلا بگردن مولا کنه والد اخو میان وجید خو نه پوی د نو دای پکې سګوناو امیا نو جی نه پوېدل د دای په کیسه غناو دا غي جواب الله وي دومره نه پوېږي چې دا شې موږ لا جواب نشی را کولې زړه نشی را کولې نه پنه نشی را کولې خدای دای دورا خو پوېږي کنه افلا یار اونا آیا دیو غور نو کلی اللہ یرجون اللہ یرجون دا چی دینشوا پس کولی دیتاوینا ولا یم لکو مالک نرے دید فاراد زرر لرکولو ولا نفاند نفیور کولو ولا قد قال لهم جواب د یرا حارون علیہ السلام بمنا کڑے وی ولا قد قال لهما الله واللہ تاکیک سر ویلو تاکیک سر ویلو دیتا حارون علیہ السلام مخکر دینا مخکر د اتیان دراتلو دا, دا موسیٰ علیہ السلام نا یا قومی چیو قوم زمع. اول قول دا غو اینا ما فتنتم بیشاکا حبر دادا فتنہ کے غرز شویل غرزو والی شویی تاسو بیه پس سبب د دسخی سرا دویم قول د محارون علیہ السلام او بیشاکا رب ستاسو ار رحمان و م تابونو زم متابدارو کوي قولو فیل کی واطيو امرې او زم متابدارو کوي دای سالورم قولو او تابدارو کوي امرې د کار زما فیل کی ما پس را دي چیز سو کومه قالو جواب دا غیوسا قالو اووی آغی لننا براحا علیه امیش حب یومگا پا دے باندیا عبادت کا ان کی من جوری کا ان کی تردی پوچھ راو پا شمانتا موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام تو سلام چرا غی نوارون توایداتا ولی ندیمنا کڑی قالا یا حارونو ویغو حارونا ما امنا کا از رایتا امسو شمانا کتالا را ارکال اچ تا اولیدل دای لرا زول لوچ دی ګمرا کېدل الله تطبعان تا ول زما تابع داری نه کوله دوا مانی دي ولید تابع داری نه کوله زما فل قتال ماهم په جنگ کې د جنگ باندې ور سره کړو زما تابع داری وجلی بده یا الله تطبعان ول نرات له ما ماپ سره ول نغلی ماپ سره برا غلې وکنا او فان شیطانري آیتانا فرمانیو کلا د کار زما الله تفسیل سوره اعراف کې 142 کې تیر شوه قال یابنا امما الله د مور ذیا ذکر کوي زکه د مور مینا ډېری نو اغل امينه راایه دی چې وا د مور ذیا ته ګورلک صبر وکا موسی علی السلام غصاو او دا شاند علما و دی شاند انبیا و ده چې کله شرک صحیح کې پاغ ډېر زیات غوسه کیږي ناروا صحیح کې پاغ غوسه کیږي دا نه چې شرک بینی او غلی پلي پراتاي او بس ځان چې کندنومړي غړي جوړي کړی دا متبین دا امبيانو دی اس خو به دا وای چې کله دستربندي دستربندي نوراب شیدا لوی لوی پګونه ولا تړي اوه پګړې به ولا تړي لوی لوی دا به وای چې ال امبي ال علماء ورثه د بیا وارثات دی دا لګیا به یو بل بل شروع کړی او علما د امبیا ورسان دي دیکه نه بشک دی, دی, بیشک دی خود دا د دا داسه چرائش بیان نو هغه ټیم بل علما ورثه الانبیا وای دا حدیث به هغه ټیم مني او د لول لو فضلاتونو بیانې او د بده خوشحالي ګو بیا کار به د و نه کړي د موسی تاو ګور علیه السلام تا څنګه چې شرک لیدې نو څنګه غوسا دیو څنګه هارون ت سخت خبره کوي مساله کې بیا لحاظ د نه کوي قال <تصح> يا ابنا ام ما و ازما د مرزيا لا تاخذ بلهيتي من واتو غري سما لرا ولا بيرا سي ام سر سما لرا بيشكه زيريدن سما انت قولا فرقت داچ واي بتو فرقت بين بني دو پا ما بین دا بنی اسرائیلو او انتظار دیو نکو قولی دوینا زمان لم ترقب قولی قول دا مسالی صلاة و دی یا دا اغیس افع سویت امری و لم ترقب قولی اغیبان دی عطف تی یا قول دا حارون علیہ السلام دی تب برا تب یاوائچ انتظار دیو نکو گورا یاو بیدتی تقریر کهو نو پانس دو ویان تقول فرق تباینا بنی اسرائیل دا تفریق دے بانده کو وی گورا چه کلا کلا دا غام سائی که شرک سائی که نو دا شرک رد بام نکه چه کم ځای کې تفریقه جوڑی گی چې چه جوڑی نو آغا زائی که با بیا بیان دا رد دا شرکم نکه وی گورا حرون علیہ السلام موتاوی چې ما دا کوئی اختلاف پیرا تو نو جوړ پا کار دے ایو آیا ړون دونته کې مخکې وګوره که د هاون خوقد من قبلو او څنګه طرریکو سره دعوت ورکه دی یو جحات پاتېوو او امیر چون کې هغه مثالله سلامو په چمیر را شي جهات به بیا کوو ضرروتووله اکبر قال فما خ بکه حالت سامری تا متوجه شو قال فما خطبو کا سو حالت قال سو حالت تا یا سامری و سامری قال بسورتو بمال ميا بسور اللہ اکبر گوری دو مانی دی اولا یو مانا او بیا سی مانا کم قال بسورتو اوید زو او ما بسورتو امیلی دا آغش لم یوب سروچ دای نولی دلی یعنی د اصدق پو خارا دا جبریلی د دا اصدق پو خارا فقبست و و من اثار الرسول پس موتکی میرا واغستا پراغستل و من اثر الرسول ای من اثار حافر فرس الرسول دا اثار دا خپی دا از پیده جیبریل نه رسول جیبریل د جیبریل ده از د پید آغی اثر د خورو نمی و موتی را واقسته فانه بستو ها اغمی دیسخیکی ورو گرزو نفسی او دارنگ خواسته که ما تداکار نفسی نفس ما زما نفس دا سوینو یو دامانا عام که اللہ اکبر خوی ماوردی اللو باب روح الماني كبير قرطبي غرایم دای چې کمه معنا کوي هغه غوړه ده هغه وای باصورت پوها شو دین چې دای په دومره نو پوہ شوی فاقبست قبض وتم من, من اثر الرسول پس مانګوله موله ګوله په مانګوله لا ګوله سره من اثر الرسول په اتباع پیغمبر باندې اول می خیمان گولی اولا گولی فانا توه بیا می او گرزولی او دا دارنګې سوولت لی خیستک ماتا نفسی نفس ما دا کاری ماتا دا سی خیستک دا دا سی بس اوشو نو خوی دا دا سوشو نو موسیٰ علیہ السلام ای قال فضحب قال اوی موسیٰ علیہ السلام فضحب فین لکا پس یعنی اعلان دا بائی کارٹ دے بس اعلان دا بائی کارٹ دے زا منگ ایس کس تو با دعوی چه ما سر لاز ملہ گوی ایچ چا سر بطن مناوی گی زا لرکی گتا سر زمنگ بائی کارٹ دے او دا دیو جنا امام قرطبی پا دی زائبان دی لی کی اغاو ایی چې دا اصل ده په هجران د اهله بیداو کې چې دا ګناوونواله نو د بیداتیا نو بای کاټ کې دا نن چې بیداتی سره دی هی هی هی خلچینګا کړی خلبا نه چینګای بیداتی دا به بس یې غنې خبره کوي یادویم دا دا دته مراد لاګې دلو او چې سو غتن د بې وس وس مال لاس مرالې غره دا بیا داسې کې الله د الله میساس مراد پیو لګي وَإِنَّ لَكَ او بِشَكّ استاده پارا ما وین دن وقدس زادې لن, بخلافن... لن تخلفه هرګز به خلاف لن تخلفه هرګز به خلاف نکړې شي تاسره دهغه و انزور او ګرای لا اله الا الله آغا خدای خپلته دي چستاوه ته خپل ګمان کې خدای و زوالتا چوي ته فا غيبند ا كيف من جور لن نحرقنه فامها او بسوازو مزو دي لرا سملن سفنو بیا بوالو زو مزو دي لرا پدرياب نصبہ کروارو اینما ایلا حکم بے شکا آیات توحید پنزم بے شکا جت رواستاسو اللہ تعالی حق ذاتے چنشت دے معبود بند گئی اللہ اگر دال نہ دے او فراخ دے ہر یو شتا پیت بارد علم کذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق اللہ اکبر آیات تشجیع الله ودین دوي مې س شروع شو او دا پنزم لنبر آیات تشجید او آیات تخویفات ذکر کړي او ترغیب او بشارت للمؤمنین کزالیکا دارنگی نقصو علیکا بیانو منگا پتا بانده من امبایو دا خبرونو دا آسنا قد سبقا چی تیر شوی دی مخکه او تاکیک سره درکلی منگا تالا د خپل طرف نا ذکرا قرآن کریمو من اعراض عنو تخویفو او دا باغد د سو گیارا پوری دا تخویفوی من ارازا چاچه ارازو کنه د قران کریم نه پینو یحمل یومل قیامت وزرا تحقیق سره شاندارې پور کی فرض د قیامت باندې او لوی بوج لره همیشبې د پاګي کې وساعلهم او ډیر بد بې دې د پاره فرض قیامت باندې حمل بار او بوج او یوم ينفخ او پاګرز باندې چفوکو په اول شي پښویلای کې جمعمکم ګم مجرمانو لره پد ارزمان دي زرقا زورقا گانے مانی دی زورقا تورمخی زورقا شنو بدنن والا زورقا عمیا لاندا زورقا تور تگی زورقا خڑسترگی تول مانی دی شنو بدنن والا دا عذاب نہ بی بدن دا توروالی نشینوالی تمایل شے یا زورقا یا زور کا تور مخی یا زور کا خلسترگی یا زور کا یا تخافتنا خبر بکې په خپل ما بین کې ل비스 تم چیสาร نشوي تاسو الاشر مگر لس رضی نه نو عالمو بشک غم به نه نو عالمو غم به او دی ار کله چوبوی امصلهم ا به تر د دوی طریقه په بیان کین ل비스 تم چیสาร طریقتا په بیان کې الا بیس تمچی سارنه شويتا سو یو ما ماګر یو ورځ و یاسالو نکا او تاسو کیسټان افبار د غروونکو وایا دا غروونه به ختم شي دا دره لول غروونه به ختم شي جواب هو آیا وا یا نصففوه بلو زديلهرب زما ننسپ په کارور کولو سره په روته پری بدي دمې را میدان صفه صفه بالکل خالي لاطرا جه نهويې ته په کو کتهوالی و تا نو چوالی یو میین په دا رضبانې تعبیداری به کوید د داغې بلونې د دا ارااف ل اسلام لا غیوا جاله چې نبيکوو غالی دغ د پاه نغ دربارې لاتهبرواني او کته بشيه د وجه د محرو پان بادشانه فلا تسماؤ پس نا باوری تو ایلا هم سا مگر ما مولی آوازو ایلا هم سا مگر حغا کشکوشو ایلا هم سا مگر حغا سانکی دلده دی یوم ایز ان پا دار از بانده فائده بورنکی من مگر آغا شفارس کونکی مگر شفاعت د اغه شفاعت کوونکې چې اجازهت کړې ويغه تمیروبان بادشاه راضي شوی وي دنه قولا پوینا کې اغه شفاعت کوونکې چې غخت پله موحد وي او الله و ته اجازهت کړې نو الله به دغه شفاعت پیدا ور کوي یادا الا من مگر په حق د اغه مشفولهو کې یعنی اغه مشفور اغه سره چې دغه بارک شفاعت کول شي چه دا په پا بارا که اللہ اجازت کڑی و اغا با دا مشرق بارا که نکی دا معاہد بارا که او رزاشوی ددنا پا وینا یعنی وینا دا توحید کې یا علامو، هو دی حد ما پاس باندې پاینې دي چې روان دي د نه په آسمانه چرسټري دي نه او اي هاتنه شو کول دي په دي باندې په الله تعالی باندې پې ته بار دایلم کې او زليلا بشي عاجز بشي مخنا ټول ا جواندي کامل بادشاہ تل قيوم چې تمام عالم شامل اون کې دی او تا کی فرتاوه نشو هغه سو حامل ظلم چو چاته کې ظلم لره بشارت بعد تخويف او رجع کې چې عملو کده نه کمال نه او دارنگی دازم انکمال <سؤال> دیرا لیگللی منگا دی لراتا قرآن فا عربی جبا کیاو بیان د منگا پا دیکی من الوعی دی دعذابنا لعلهم یتقونا دی دا پارا چی دی زن بچ کی دنا رواونا او یو حدثو او یا او غرزوی دا قرآن کریم لهم ایفی قلوبهم فزلونو دا دائی که ذکرہ سوچ لرا او یو حدثو او یا او غرزوی دا یا خدا چه دای زاند ناراوونه بچکی یادا چه دا قران کریم اوغور یو یحدث اوغور زوی لهم فزلون د دوی کی ذکر را سوچ لرا فتا ل الله فس بلند و بالا ده الله تعالی چې بادشاہ دې پرشتیا والا تعال بالقرانه جلدی مقام قران کریم باندې من قبل مخ د دینه چې پورا کړي شتا ته وحيو اهد وحی ده وایا چې را کې مال را ما په کې نبی عليه الصلاه والسلام یو توجيده نبی عليه الصلاه والسلام ده جبريل سره سره وي نو الله دې چې تا ته ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا سوره قيامه برشی دوما توجیدا جلدی ما کوا بالقرانه اب بیان القرانه من قبل ان يقظا وحيه تردی پور چھ پورا کلہ شتا توه دردی معنی اعلی بیان کو چھ اول پزان خپو ہا تہ دا معنی چزان په خپو هکې د اغه نه پاس بیا بیان کاوه دا مطلب شو نه دې دې دې خدای روکې ا دوو راځو لروک شي نو بیا لوی قاضیش قاضی سابراغلی بیا د علماو مخالفت کړي پو انيو ولا تاجل درې مانا جلدی مکوا بل با عذاب فعذابن دې بالقران به سبب انکار القرانه من قبل ان يقظ اليك وحيه ما کد دینا چې پورا کلی شیتات وه د ته مان نمن نمنو زر ولا عذاب مغواړه کد دا قران انکار کوي نزر ولا عذاب مغواړه تر سوچیتات وه نه د پورا شی مان ټول قران وتا بیان کا دا نه پس ک بیان منو بیا وتا بد کو بیا وتا عذاب پیرا وله ولا قد عهدنا دوعا کوه د آدملی اسلام په شان نسییان در باندې را ن شي وایره بیدنی الما والان ق د هې دنا او تان کې سرهواده د موګه دلی سلا سلام نه مخکدېنا پس هیرک شو یر کاغاوادهوالم نجد لو از ماو منې منداغه د پاار سر قس د حیفاهته عز کول لا حیفظو یا دااشت. وائذ قلنا آيات التسجيل نمبر 6 واقع دا او هر کله چې مینګا فرشتو ته تا تعظیمو کيده ادم نو غي تعظیمو کوم اګر ابلیس نو ک ابا انکار پس اوے من گاوا تم بے شکدا دشمن ستا دشمن ستا دشمن ستا بی بی پس او دینا نبا ستاسو سو دو اللہ رات جنت نا پتہ شقاس تو مانو شیتا سو تکلیف کے بشیتا سو بے شک ستا سو فارہ اللہ تجودا بچ نہ لوگی کیتا سو فیا پرے کے والا تارا نہ بھر بندے گئی یا اللہ تارا نہ بجڑی گے نہ بجڑی گی آ اکبر اوال انعام الله تجوا فيها لوګا منه دويما الله تعالی بر بندي بنا وانك لا تزموا فيها درم نامو او ب شاکهتو لا تموو نبت تهګې کېږي تو افت دی کلا تح او نه به درله ګرممی کېږي دا لووررم ان عامو پس سوزمات سو ولاله د ته طان آدم آیا خیمتا تا یا او نخ متاته یو داسې ونې او پهنا د خدن او نه کمم تاته پهې دا مشری باندې او په داسې بعد ش لا ببل وی بس را شي او نو همه شابه دلته ک او همه شا کم او بس بعد شایددی دا بهې زړیږي نه وسوسه یا چول یا چول یا چول یا چول تر دې چې د موسی السلام د آدم عليه السلام نا اغا فیصله هي رکړه الله پس او خلله دی دوالو من حداغینا په بدت لو ما سواتهما پس کاره شو دی دوالو ته سواتهما عزتونه د دوی توافق او شروع شو دی یخصیفان چ لگول ما پاې باندې په پا بدنونو خپلو باندې عليهما په خپل زانوونو باندې د پانو د جنت نا وی جنتي لباس خور شو راش اوس خو چې کنده پان انسان سره ولګاو وا او او اوهید ادم نسیانن په هیر باندې رب به با د خپل رب نا فغوا خطا شو د مته وب نه خطاشو د مطلبوب نه چې جن نهته یاد ده آاس آدممو صورتت د ان کې راغې صورتت د نه کې راغې آدم د خپل <سؤال> رب نه فغه وه صورت ده گناه که را غی آدم علیه السلام ده را اخپننا فاغاوانو خطاشو مطلوب مطلوبنا چه جنتو جنت نه خطاشو ده مطلوب نه خطاشو سو ماجی تاباو بیا غورا که دلرا رب د فتابه با محروبانیو کلاپ ده بانده و او کلک که دلرا فیدایت بانده خی کلک دی را بانده بازی مفسری دو این خواده خوامانی کرده او بازی خلق غلط استدلالات کهی چه انبیاء معصوم ندی ویغی نکی گی نگن علماء کرام آپ دی بانده دلتا چکم ده لکت قرطبی امام رازی وغیر دا طول ذکر کهی چه دا قصد چکم ده دا اسیان دا زم کل, کل کل عمدن وی و کل کل نسیانن وی زلطن وی دا زلطو فیدلو او خلاف اولیاء په مانا باندې مرضی او انبیا ا ذول او لوی ګنا او نہ محفوظ ده معصوم لکه جستان ذکر کړي احکام القران کې دارنګي قاضي عيا ذکر کړي شفا کې چل نمبر 2 صفه 104 کې دارنګي ا ذکر کړي بیا فجل نمبر 2 صفه 124 کې دارنګي انتیس کے بیاد ذکر کہی غرائب القرآن دو سو نمبر ایک کے او دارنگی کبیر کبیر ذکر کہی جل نمبر سلو رم او صفحہ چالیس کے دارنگی بحری محیط جل نمبر ایک صفحہ ایک بہا ساٹھ کے جل نمبر ایک صفحہ اٹھاون کے جل نمبر سات صفحہ چار کے داریں گے قرتبی جل نمبر دس صفحہ تین سو آٹھ کے ابن کسیر صفحہ ایک سو چینسی جل نمبر تین کے آقام المرجان دو سو چھتیس کے مسائل رازی ایک سو چینسی کے داریں گے کلیاد داب البقا دو سو ساٹھ کے مظہری جل ابو سعود جل, جل نمبر ایک صفحہ ایک سو چون مجالس الابرار جل نمبر مجالس الابرارات چار سو پچسی صفحہ کے اکبر صفحہ ستاساٹھ کے شامی جلنبر ایک دو ستین سو گیارہ کے سالیمی دارنگ مالا بدہ من ہو دارنگ بدر الامالی دارنگ خازن قارتبی النبوت الانبیاء مدارک مظہری دا ټول ذکر کئی فدیوان مرقاتو دا ټول ذکر کوي چې انبيياء معصوم دي او مفسرین ورو او لویو فقها او محدثینو د ټول په دی باندې اتفاق ده چې انبيای کرامو د ګناو نه محفوظي دا معنی باندې چې ګناو کا ادم د خپل ربو دا معنی غلط تر بیا اې اسمت د هغه چا بیان کړه دا خبر نه دي اسمت د انبيیاء نه قَالَا حَبِتَوَا وَيَ اللَّهَ تَلَا كُشَيْتَاسُ مِنْحَدَ دَيْنَا جَمِعًا تُولُ پَتُولَ بَعْضِ اَوْلَادِسَ تَاسُ دَا پَارَدَ بَعْضُ دُو شَمَنْ بَوِي پَسْكَچَرَ اَغَيْتَاسُ تَا تَارَا پَاسَ مَانَا هِدَایَتُ پَئِرَ سَالَ دَا اَنْبِيَاوَ کِي اَاپَا کِتَابُونَو کِي فمن تبع ودایا فسرت اسو د چتابداری وکلا دای د زما پس نه بشه گمراه نه بشه بدبخت او هر تحقیق اخروی پیراز د قران کریم باندې وا من ده. ارزان ذکر چاتمه حوالہ د قران کریم زمانه پس بشکا د پاره جوان بیدوان کا تنگ ونحشرو اوپر توکم د لارفرز د قیامت باندې ا حقیقتن یا اعما بی دلیل قال ربي وای بده ای رب زما ولید پر را یا حقیقتا ړوند او یا والي پور تک ما لړا ړوند يانه به دليله واقع كنت بصيره تحقيق سره و ما زه لدون کې په دنيا کې ماو بليد الكل يا تحقيق سره و ما زه چې ما سره په کذالک اتکایاتنا الله بو توې دارنګ و تا تایاتنا زمونږه پس غې لاره وا کذالک الیوم دارنګ نن راځو تونصا پری به خو دیشیت نن با ته پری خو دیشی یاره ما سره کوي په دنیا کې دلایل و چې دا اوس زم ما غد دلایل شو هغه الله بو تا زم د قران دلایل دنیا کې پری خو دو دلایل په کار ناراضی و کذالک نجزي او دا رنګم بدلو ورکوا غواچتا اصرافه چې شرک کړی او ایمان نه راړي پاتونه خپل رب باندې او خام هاذاب د اخرت اشد ډېر سان دیوب قاعدر دیر زیات دیر زیات وا افلم یهدلهم تخویف دنیاوی افلم یهدلهم کم اهلقنا ایا ندی بیان کړم ایا ندی بیان کړی الله تعالی دایتا کم اهلقنا چې څومره لا کړی دی منګه ماخه د دینه د پیلونا یم شونه په مساکند دی اهلا کړی او بیا مه ایبرت ناخلی بهشکه په دې کې خامه د لایل تویدی د پاره د خوندانو دعا کلو والاولا کلمة دا تقدیر و اجلوم مسما روست و آخیر تور پسیو او نیتا مقرر کړې شوی که دا نوی سابقت میر ربی که چی تیر شوی وی دا ربستانا د دا ربنا دا پی سلام اخی تیر شوی که چری دا نوی نولا کانا لزاما خام د معنا یو په تقدیر کلمه دا نو تقدیر کلمه دا فیصله هر څه شوي دي بل دنه ټمو قرار ده ک دا نوې نو لکانه لظام دا عذاب به دیسره چا پرې شوي ک کلمه ته تقدیر چته را ما مخکې دروستانه نوې به عذاب لازم و دارنګي نه ټمو قرکل شوي پس بیر آداب د مبینه پس بیر کلاکشت علامه، پس بیر صبرو کت علامه پاس بانده، یا قولونا چوائی ده تزبیر بیا نو پستاین ده خفل پروردگار بانده، مخ که ده خطلو دنورنا و قبل غروبیا او مخ که ده دو بیدلو دنورنا، داگورا مخ که ده خطل دنورنا منزده سبا، مخ که در دوبه دلو در نورنا مونز دمازیگر و من آنا اللیلی او پا غای سود او در آغای سودش پینا نماز در مغرب او در شا دماز خطان او د ماخان فسب تب به پس در تزبی بیان و اطراف النهار او پا طرفونو درازه که دینا مراد مونز دماز پخینا طول ثابت شو لعل لکه ترزاشای چه تا خوشحالشه وَلَا تَمُدْ دَنَّا او موک داواتا دوارسترگی دیخ پلے په طرف دا سچ پیدا ورکڑی دا ما پا غیسرا آغا ڈالو تا منهم د دینا دول د جوان دا دنیا دیده پارا چمتیانو کمگا پا غیبان دی پا دیکی او رزق دا ربستا غورا دی او باقی پا دی که دن کے او کم کوا خپل احل والتا قل کورواله تابس والصلاه په منځ باندې واستو در عليه او کلاک شپ دې باندې سوال نکوم غد تا نه دروزي منګ بروزي در کا تعال را او عاقبت بهتر ده پر د پرهیزګارانو ده لتقوا ال اهل التقوا يا لتقوا ال اجل التقوا د تقوا د وجه نه بهتر انجام رازي وقالوا سوال كافروا اودا غي جواب وا قالوا اولو دللا يا تينا بلاولا يا تينا والرات ننکید من تا پیو نه خسارم الربیت طرفه دا پروردگار خبرنه پر اولم تاتم باول اولم تاتهم ايا ندر غل دی تا بینه تو ما فی صوفل لا بیان دا ساء سوتو پسیفو اولنو کی ولو اننا دایته سلا نبی را لږ جواب د سوال دایته سلا نبی را لږ دا خو فرمان دی دا سوال جوابو ولو اننا او کثر بشکم غهلا کودیلرا په عذاب سره مخ کېده من قبلې مخ کېدل علي ګل دوم بیاونه خام خوای بای سم وایبدای اره بس مونږه ولراو لیکتامون تا رسول او پیغمبر چتا بيداري کول مونږه عادتونهستا من قبلې مخ کېده نه چ ذلیل شو مونږه نخښ او شرمې دل مونږه طول پا طولا انتظار و کعی پتا انتظارını انتظار و کعی پتا رب بسو پتا انتظار و کعی طول پا طولا تاسو انتظار کا انتظار و کعی كلن یعنی هر یو تن ستا سنا انتظار کا انکے نو او انتظار عالهمونونه په زر دا چې پوه بهشي داسومن اصحابو سراتې شوی چې څوک دی خاون د لارېبرابرابرې وته ده او څوک د لارمونندلو والله بیا تااس په معلوم شي چې لار چا ده او په لاه برابر باند څوک دی اوس که دنیا کې دا کوئی نو داغې داو اس پته نه لږي چې کاه لار شي نو التهورهته بیا پتو لږي امتیازات د صورت تواه صورت ممتاز او د تواه په بیان باندې صورت ممتاز او چې هغه د موسی علی السلام په بیان کې چې مقدس وادي توا ته تللي دا رنګه صورت ممتاز او په دی باندې چې السلام د ځان لپاره دعا غفتی وا رب اشرح لي او د خپل رور د لپاره دارنگي صورت ممتاز هو چه دموسال اسلام د مناظره ده پارا اغه وخت چا تاکل نورس د اخترق تاکل خلق په خوشاله موسال اسلامي خوشاله پريګ دا الله خوشالو الغاړي د الله مساله بيان الغاړي دارانګي صورت ممتاز هو د شپه سوزولو باندې چسخي ولا وسو صورت ممتاز هو دی باندې د ساميري په تذکره چدای وی لا مساس دارانګي صورت ممتاز هو فدې چې چا د قران کریم نه ځان بلګا نو قیامت فرص باندې به الله دونه پاسي او جوان به ولا لړن او تنګي بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله مورزون سورہ انبیاء نہ انبیاء مکی سورت ته ترتیب د قران کریم کې یا وشتام ده پس د سورہ او ترتیب د نزول کې 73 لمر ده پس د سورہ ابراهیم نه ارامت د قران کریم د ما قبل سورۃ د سورۃ طہ ها سره په غنو جو باندې ده, ده حال ابتلا ابتلااد موسی علی السلام ذکر کولا دل تک د نور او انبیای کرامو ابتلا ذکر کای دارنګ ال تواقیا مختصره د ابراهیم و نو ته تفصیلی واقعات حضرت ابراهیم ذکر کای د ترقی علامه صاحب دارنگیل تا واقعیات تفصیلا د موسی علی السلام و نو دل ترای خلاصہ ذکر کړي دارنگیل تا ایک سونو کې نفی د شفاعت قهریا نو دل تر د پیتخاز الولد باندې 28 کې رد د پیتخاز الولد دارنگیل تا وایلیو چې موسی علی السلام وی لنحرقنه نو دل تا د ابراہیم علی السلام حالت ذکر کړي لا اكيد دانا اغا, اغا معبود باطل کر ورتس نس وسو جو ابراہیم علیہ السلام بوتان تثنس کر ور کنا تم داسو کا کل کل متربس فتربسو سوره طه اخیری کوي نو دل انتظار او کوي ولی اقترب للناس اغه وقت دخل کو د حساب اغه نزدې شوه دی راغه نزدې شوه دی شوی او بس پته وو لګي داوود صورت نفی د شرک فی الدعاء او دا اعلموزه بیاو الله دې نفی د شرک فی الدعاء نوې آیات وګورئ الته الله ذکر کړي انهم کانوا یوساریونا فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا انہم بیشہ قدام بیا او چھے جلدی بے کولا پا د دنے کئی پا کارونو کے او بلولو بے منگا پا او پا یارسرا و کانو لنا خاشین او زو منگتا آجزی کونکی منگتا آجزی کولا او آجزی کولا منتا گورا دا اول دعوی دویم دعوی چالی ملغیب یو اللہ دے آز کرکی طال ربی عالم القولا فی السمائی والارضی و هو السمیع العالم زما رب وینا اسمان کے از مکا کی هر او آس او کې کے او آغا علیم دے عالم بادشاہ پارساق دے داول داوا یو الله بلئی دویما داوا انلتا زکع عالم الغیب دے دای داوشوا خلاصه دی صورتو سورت فق بابونه ده اول باب د پنځل سم نمبر آیاته پوره او پای کې فق پلیتای ذکر کئ سره د تخويف نه ایک نواخل تر تین پوره دويم خبره زجر ده او دای په زمن کې داغې سلور اعتراضات ذکر کئ پنځم کې تخویف دنیاوی شپګم نه هم یا ولسم کې او اعتراضات او داغي جوابات او تم او نام کې ترغیب ال القرآن بیا پنځلسم کې او مقاصد اربعه علیا او سر ثابت توحید رسالت او اخرت او صداقت د کتاب توحید رسالت صداقت د کتاب او ایمان بالاخره دا وسره سر ثابت دبل باب خلاصا ورسر بی آواما چی آزائی تورسو اللہ اکبر اقتارا نیس دیشو خلکو ته حسابم حساب د دوی وهم فی غفلتن او د دی دغه غفلت کې اول خباسه تو غافل دی غافله مورزون دیم خباسه تو ایراز کوونکې دی مخ اړهونکې دی مخ اړهوی ما آیاته من ذکرنا نظر اغله دیتہ نرا سیدی تاسو پندونه سیت ناله طرفه د پروردګار ددینا مو هند سن نو الا استمعوه مگر دای اوریا غله راوه می العبون او دای لوبیک اون کی وی اغه سره ټوکی ټکاله کی دای دریم پلیتی لاهیتن سلورمه پلیتی لاهیتن غافله دی اپدا سیال کی چې غافله دی قلوبم زلون ددای قران کتابه نو کی سلورمه پلیتی واسرر دی تھی واسر او پټه کلا د اجر ګیلارا الزینا دایش پګم پلیتی الزینا که سانچ زالمان دی کې زمیر مبدل من هو الزینا دات بدل یا اسر النجوى کې دا اسر نجوا او همو الزینا سولمو متدا خبر شو یا یقول الزینا ظلم درته کیسه مترقيب داسه کوي و اصر و او پتک لده جرګې للا پینزم خباستو اللذین آنکسان ظلمون چی ظلم کلده حل ها آزادا بیاند ظلم دا, دا غی او دا جرگی حل ها زنده دا پیغمبر الا بشر و مثلو کم مگر بشر د کدری ده سڑه کدری ده ستاسو گونتا که آیتا سرات للکوی جادو تا او تاسو خوی نئی جادو خوال را زی قال رب داو <تصف> بلا رب لرا ولی عالم الغیب ده <خصف> قالا ویلو پیمبر ربی زمان ربی این رب زمان چه دے یا قالا ربی ویلی و رب زمان ویلی دی رب زمان یعلمو پا دا سیال کی چه پوا دے پا آغوی نابان دے پا آسمان کی داو که پزمکا کی دا اللہ تعالی او ریدن کے دے او لیدن کے یا قالا لکل دا سی دے چه قولی ویلی شمانا او آیا چه ربی آلم قولا پی سمای والارز دا سی مانو کبیا او هو پاوینا باندې پاسمانه پزمک او د الله تعالی او ری دن کې په ذات بل قالوا ازغس زجر او په دې کې اعتراضات سلاسا بل قالوا بل کې والی ازراب دې برαι انکارو قالوا ایدی ازغس احلام ګډوډ خوونه دي خووب ویني سړیاس بیګه خووب ویني راشمونته بیانې ګډوډ خوونه جوړ کړی دي دویم جواب بلی فتراو بل کې د زانه جوړ کړي دي لرا دریم بل هو شاعر بل کې د شاعر کلوی گڑ وٹ خوبوننی خوبی ده کلوی دروگ وی کلوی شایر ده فلیاتی نابیاتی نو پس راتلل دو که مونگتا پا موجز سرا داس سلورم اعتراض ہو پس راتلل دو که مونگتا پا سره سرا لکسن چلی گلی شویو آغا پخوانی انبیاء اغای جی موجزی راوڑه غٹی غٹی داسی موجزی را دیم پیش کی کنا علا انکه پیامبر خود دنیا موجزی پیش کروی ما آمان ما آمنت قبلا من قريه اهلكنا افهم يؤمنون ما امنت ایمان دراو له مخک د دینایو کلی داس یو کلی چاله کله منغا من زائد یعنی ماناسو ایمان نه دراوړې د نیمخې من قريه تن د سيو کلیواله اهلک نه هچ ولا کریم غه لرا افه هم يؤمنون آیه د ایمان راړي و ارسلنا جواب د سوال چې بشر دی دا جواب یا ټول انبيیا آج کوم د سړیو و و ما ارسننا قبل کا نه دي ليګلي مونږه افغانستان مگر سړیو وه به کولم غاي تا پستا پوسه کا د خامندانو د علمنا قران والنا ان كنتم لا تعلمنا پس که چرتاسون پويږي و ما جالناهم د دويم سوال جواب وما کم خوراق طول و, و خوراق وما او ما وير چې کوم د خوراک کوي وير ټول انبياو خوراکو و ما جالهم او ندي ګر سوالي ما هي لا جسد اندازي او جسد لا ياكلون چې نه به خورايي طعام لرا و مو خالدین در دریم سوال جوابو <سؤال> عملا اخلاص بشمول بشي وما كانوا خالدين الله وينبي ديهوم هميشه دغه همسه هميشه ني کنه ديبام ليغي تخويف دنياوي ثم صدقنا الوعدا بيار اشتياق من غايي سراوادي دنصرتو فانجيناهم نجات ورک من غايي لرا ومن شاء اوه الله او هلاك لم من غا مشركان لقد انزل الله ترغيب الى القران تاخي سره لي من غايي كون اداسیو کتاب فیہی ذکرکم چفائی کی عزت ستا سدے فیہی ذکرکم چفائی کی شرافت ستا سدے یا الله من خپل کتاب عزت من کے یا اللہ زمین گناونا من تماف کے اللہ من خپل کتاب عزت من کے افنا تانقلون آیتان سوان قنل رئی وکم قصننا تخوی فی الدنیا بی وقم قصننا او سمرہ سمرا ما کدو ما سمرا تبا کدو ما من قریت اند پیوڑونا کان نتو ظالمتن چه د پیوڑاینا چه واغا ظالما وی اغا ظالمی او پیدا کدو ما داغینا پستا قوما آخرینو یو قوم بل داغینا پستا میو بل قوم پیدا کړو گورا پا زیادت دو حروفو دیوی نقطه سرا زیادت پا مانا که راز یو پسم ده یو قسم یاو یود قسم او یود قزم فسم وای چې شی کی چاو دراشه جدا نشي او چې یود هغه شی قسم شي نو چې دوه ټوکړې یکه او چې قزم شي مانر ریزه ریزه کدل تعالی ټوکړې کړي نو دا چې قسم نه د دوه ټوکړې دو دو کړي نو بیل کړي میو, بیال کڑی میو خلله فله ما پس سر کله ح سوه سره چې مووس کا زمونګه ذا همنا سا د دی نه یارو کوزون تې دل اووا ته منګا مختې تاسوور جو په شيه سرستا چې مکل شو تا سوپهغې کې او او کوور نخپلوته خمهه چې تاسوونهته پسوو پلی شي پهباره تختې دو او درې د بلس یا په بارا د قتل د نبی یا یاد بارا د نعمتونو کی درهاله توجيهات دي لګراوه پشه دي کورونو تکنه به تور توبېخ و تداوي متخ تې متخ راشه چې د تخته دو تپوس خو ملګو شي کنه چې والي تخته او یاداش راشد پیغمبر قتل چي د کو انبياد وجل راشه چې د بارا کې د ننک تفوس شي کنه متخ تراش اوسه یاداش راشد یا نعمتونو بارا کې د نن تفوس کوم ما در باندې نعمتونه کړي او تانا فرمانې کولې قالو وای ویلدی یا ويله ناف دمونږ ل را بېشا کو مونږه ځاللی معو فما زاله دلکه داوام په ساېشه دغه اواز ددي تر دی پې چوګر منګهغې لدللو والله خایدينین ساړکلی شوي یا خاامی دیین مړه شويوهما خلق نهسممه اول ارزا دی نه دوین با په دی کې دوین بابه د شپغو بابو نه او داوی تر اغیات نمبر 29 پورې او پدې کې د્વા دلایله عاق 16 او 19 کې او دلیله نقلی اجماعي 25 کې او زجر مشریکین تع ول سمیا وشتم دویشتم سلی رشتم کې الله اکبر او شپګشتم کې زاجر په اتخاذ الولد سرد او جواباتونه چې دوی وای الله نائبان نیولې دي داغه او جوابات او بیا تخويف او خروي او اعلان د جلالات د باری تعالی الله والا و ما خلقنا سما نه دې پیدا کړیم موږ اسمان لاروز موږ کيلاره او هغه څه چې په ما بین دې دواړو کې دي لا غيبینا بیکار لو اراده نه سازره لو اراده نه چې موږ اراده کړی و ان نتخذ لهو انا دا چې اونې موږ مشغول تیا الله اکبر دوا مانی دې نخی له لهوان په ماه دواله د منګه دا را د کول چې منګ ځانله نبنی وو ل تخذ نا من لهدون نه نهمن بنی ولهو دخپل طرف نه د خپل طرف نه یعنیما به بیا انتخاب پخپله کو تاسو برله نخ انتخاب بما کوو یا یادا... کچری منګ را دکړه ن تخیضا دا چونی منګه اسممانونه اوزم کې پزول مشغول تیا نلت تخزنا و ملدون بیا با ما ای غندان نیولی با ما دیلارا جوڑ کری با ما دیسار دخپل زان بیا با میدتاسو تا خودلی منو خوبالکی دا ما دا عبرت دا پارا پیدا کری دی این کننا فایلین نیو منگا کون کی دا کار نیو منگا کون کی دا کار کم کار یعنی پزول پیدا کول دزمکی دا سمان یادا कि इन शर्तें के चारेवे मंगा कौन किद देकार وما خلقنا الجنه والنار كمغا عباس پیدا کرے نو ب بیا رست جنت او دوزخ پیدا کولے خدا دا عبرت دا پاره دی بل نہ قذف بل کی منگا الوه حق بالحق حق, حق لعلى الباطل فباطل باندي فید مغه پس دا حق هلاك وی غی لرا پس دا حق سر ما ماتوی دی باطل لرا پس دا باطل نصافا وی دی تختیدون کہ ان الباطل کان زهقا ترشو بن اسرائيل کے ولکم الليل او لا سنه ذات سويه انا وهي ولا هو من في اول دلیل عقلی ما خلقنا السماوات والارض دین دلیل عقلی او خاص د الله تعالی لپاره اغه اختیار دا آغا سره چې پسمنونو کې دوه چې پسمګه کړي او اغه څوک چې دید الله تعالی په دربارو څنګه نو ایزان غټ نه غنی د دا عبادت دالانه او نستړي کېږي یو صبیو نا تسب بیان د او درزی لا یفترو نا سستینه کوي زجر امیتخزو ایا جوړکړي د نور الی همین الارض د زمکه نا ام رو نا ایا شیرون ایا دای با خپل <سؤال> ځان پورته شي نا نا نا دای ځان پورته کول شي خپل نا نا دای د ځمکې نا مینه الارض کې قید لپاره تخقیر دې مړه د ځمکې بس خدای هیته هغه خدای جوړ کړلې قید لپاره تخقیر چې د ځمکې کې پروت یو قبر کې بل قبر کې اته اې د خدای دی دای ځان پورته کول شي ځان نشي پورته کول لا او دا د زمانې د جاہلیت یو ظلم قادرون تسجدوا او دا غینا چې ګام ده وختلان الله اول یهود و انسارا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اوسم دا ظلمونه دی دا ظلمونه شروع دی لو کان فیما کچری و سجر لو کچری و په دې سم کا واس مان کې آلیحات نو نور آلیھا الا اللہ ما سیواد الله تعالی نا خامهر وان شیو بد از مک او اسمان داز مک او اسمان دا برون شیو معنی سو الله الله چې بالفرض د یو د د زید وجود اراده کا ولا او کړیاو بلې دا یاد عدم او پاین دغه وخت کې دغه بل خدای دغه خلاف چې کومن نو اراده وکي نو که نشی کوله نو ده اللہ نشو او که کوله شی نو آغا بل ایلا نشو او که دواره کوله شی نو پاگی بانده با اثر مرتب کیگی نو اجتماد نقیزه نو رازی یا با دواره نکیگی نو دواره بیا ایلا ارتفاد نقیزه نو لازمیگی دواره آلیه نگرزی واللہ اکبر نو دوواره نه شي کې دیو لذا د اوو مرتب کېږي د بل پاغې نه لذا چې پک مرتب کېږي غله دی او بل نه دی نو ا یک کې او دی نور آلی هو نو ځمکه او آسمان دا به کارور شوی ت ن شوو الله س مومونون ک ب داې بیایا را شي ایطررکې س ب اسرائیل بال اس ک داسې مضمون تیر شویو فَصُبْحَانَ الله پس باکی را اللہ تعالی لڑا چه د دا عرش سنا چې دیوالا بیا نئی لا يسأل وما يفعلون تپوس نيش کوله الله نا داس بارا کي داخله کي گي يا اعتراض نيش کوله پ الله تعالى باندې داس بارا کي چلائي کي او ديه خلقنا تپوس بوکلي شي امت تاخذو زجر امت تاخذو ايدي جوړکړي نماس وله د الله تعالى نور الها هو ايا تا سورول خپل دليل ها ذا ذکرو دا مساله توحيد ذکر بيان او من مان دا آغاچا مايت چه مساله دي و ذکر من قبل او بيان ونسيته عزته دعى غتشي مخكي زمانو د انبياونا بلكي اكثر د داينا لا يعلمون الحقن بويهي في قران فهم مورسون د حقانية د حقانيه وما ارسلنا مسله توحيد او دليل نقلي اجماعي من كل الانبياء دليل نقلي اجماعي اجماعي من كل الانبياء وما ارسلنا او دليل منغا مخستانا مر من رسول ایلا نوحی علیه دیو پیغمبر نامگر مگر بوحی کو لاغتا پدی باندی چی اللہ وی چھلا چھ شان دادے چھلا الہ الا نشتے حاجت روا مشکل کشا ایلا انا مگر زی فبودو نانو سما بندگیو کیو وقالت خزر الرحمن زجر په اتخاذ الولد باندي چدی وای الله نیاز زولی نیولی دی الله نیاز بیناندي وای ګور الله زممن منیناده د دایرت کینا دا دلاج نیاز زولی دی کنا ګوره دا د الله برخه دار دی دیر براخ براخ ده ده براخ براخ دا خزه ډیر وای دا د برخه دی دا د برخه خاوندي د سر برغانستان کولا برخه ور کړی دا خدای چالا برخی نوار کئی یا نایبان دی دا نیازولی دی دا نیازولی میازولی نشتره دا لا نیازولی نشتره وقال لطا خضر رحمان و ویلیو دی نیولی دی محروبان بادشا نیولی دی محروبان اول جواب توبا توبا سبحانه توبه توبه پاک دے الله بل دیم جواب بل ای بعض مکرمون بلکې داري بندگان عزت منکل شي دیکې اشاره احتیاج تھا ایت دی لا یسبقون او جواب عجز دا لا یسبقون سبقت نه شکول دی مخکوال نه شکول دی ځه الله تعالی نه پوینا کې سلولم جواب او دا د ټوله په حکم د الله تعالی یا عملون عمل کوي ټول د الله په حکم لګیا دی بِنْزَم جواب يَا عَلَمُ نَائِب تَس ضرورت اے الله در صفات نائب سل نی وي یَا لَمَا بَيْنَ دِيمُ په دې پاس باندې چې مخکري دينه ما خلفم رستوري دينه وَلَا يَشْفَعُونَ شَگَم جَوَابُ وَلَا يَشْفَعُونَ شَفَرَس ن شکول دِي إِلَّا لِمَن ارْتَضَى مګر د پانه دا چا چو فخش د باري تعالی وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ وَمْجَوَابُ او دِي د يَريد الباري تعالی نا مُشْفِقُونَ يَرِگِي يَرِيدُ کې دې یا مشفقون منا کاونکې دې و مې یقل <سؤال> الاله جلالت هر چا سوګ دې چوي ود دینا دا ټول انبیا دا ټول اولیا دې ټول کې کوم یو تن اوې چې انی الاله چې ځا جات رواه ما ما سیواد الله تعالی نا فذالک نجزه جہنم دا ایتن لرا بدل لا ورکومنګا د جهنم دا رنگ بدل ورکومنګا ظالمان الله دا سو کوې الله ایز اچاتا محتاج نیما اوالا او عالم یار الذین کفروا دریم باب او په دې کې اول 50 دلائل عقلیا ذکر کړي بیا زواجر دی مشرکین او دریم خبره سره وختم کې تسلید نبی علیه الصلاۃ والسلام ته 41 کې تخفیف دنیاوی 44 کې دفع دی سوال او اخر کې تخفیف اخروی او دا بوي ترالان 47 نمبر آیاته پوری او الامیار الذین عاد غور کړي آیا کسانو چې کوبرې کړي چې بشک آسمانو نا او زما کاو دا دوړه باند ففتقنا هما پس کولاو کما د دوړو لارا وجاننا منالم جاننا فمانه د خلقنا سراواله معنا پیدا کړی منگا مین المایدوبونه من می کل شاین حی هر ها شی ژوندے دا می دوبونه پیدا کړی یا حجاننا فمانه د حافظنا سرا او مین پمانه د با معنا حافظنا بالما کل شاین حی حفاظت کړل منگا په بو باندې د هر یو شی ژوندې باندې حفاظت کو یا وجانا خلق نہ مانہ باندیشی خلق نام مینن نطفہ تے مانہ خاص ما مراده د نطفے نہ پیدا کړي دی منگا ہر اغه شے جواندے افلا یومنون ایا د ایمان نراڑی دا اول دلیل عقل شو د وین دلیل عقل و جالنا برسول دی منگا فل ارض پسما کہ رواسیا غرن لرا انت می د بہند اللہ تمی لا محذوف تے انت می د بہند چن جلا کیږي پدای باندے و جالنا دریم دلیل اوگر زولی دی منگا فدیکی فی جا جا فی جا جن سبلا سبولا لارے فجا جا کلاو کلاو کلاو کلاو سبولا لارے فلعاللہم یا تدنخا محاجدی لار امومی وجعلنا سلورم دلیل عاقلی وجعلنا سماء سقف محفوظا اوگر زولے منگا اسمان لرا چھت محفوظا محفوظ کلے شوے اول توجی محفوظا اے عن الاسقاتے د راغرز دونه محفوظ دی د قیامت نامه کې نه راغړزي کی یاد دې معنا محفوظن عن الشیاطین د شیطان نه محفوظ دی لکه تاسو سوره صافات ویلو دا رنګي سوره هجر 16 یا محفوظن عن المعصیه ګناو نه محفوظ دی الګناونه نه کیږي ګناونه مناونه نشټلتا د ګناون نه مه محفوظ کړنه وهو مان آیاتها او دیدنه خود آسمان اسمانه مورې زون مخ اړهون کیږي روزانه د آسمان ته ګوري او بیا مخ اړه یو ځان نه پوکې لکه ځان پوکه په دیوان نه الله حننا و هو اللذی پینزم دلیل عقلی دا اللہ تلاغ زاتی چی پیدا کرده ریش پیورزی لرا او نوار او سومنی ټول طول پر طولا پر زائد چکر خپل کې یا صبحونا لامبو و حوی لامبو و حی و ما جاننا زجر دیتا سرد تسلینا نبی علیہ السلام تا و ما جاننا نی او ندیگر زولی وی مر بشی الله وی و ما جاننا او ندیگر زولی منگا دا پاردیو انسان مخکستانا الخل الخلد حبشگری امشگری چاده پارانشته مرگ به با پټولو باندې راځي او دار زمانه ده دا جاہلیت دروسوم نه یو ظلم انتظار ده مرگ ده د دای مړ بش اخلاص بشوته وسوم داخله کوي د خدای مړکی چې دا کومی لګغله شي بس خلوټ سپیکری دی او بس چې در شروش نه بس پدای وخارخت ولګي په خارخت یې نو وای ووګو نه مخوږي سره را له خوکه و دې خدای مړ کا ناس د کیندړ میندړ کن دا چې دا قران په بد لګین دا به شروع وي دا د مرګ انتظار کوي دا دا داسي د دا دا پیغمبر د مرګ انتظار بکوي الله وی افای متا آیا کته مړ شي آیا کته مړ شي